Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidin Mursalin, Sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in Segala puji bagi Allah Yang telah mengutus kepada kita Nabi yang agung, Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya Ayat yang teragung diantaranya adalah Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu sallu Alaihi wa sallimu taslima Perintah dari Allah agar kita berselawat Begitu juga para malaikatnya Sebab Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Takwalah kita kepada Allah sebab takwa itu adalah pakaian ciri khas orang-orang yang bertakwa, ciri khas orang-orang yang takut kepada Allah dan ciri khas utama bagi orang-orang yang soleh. Sungguh suatu kenikmatan agung ketika diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana dengan diutusnya sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terwujud dua hal yang sangat utama yaitu bersatunya hati dan beliau memberikan ajaran kebenaran begitu jelas sehingga malam hari bagaikan siang hari karena begitu jelasnya karena begitu terangnya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wadhkurullahu wadhkuru ni'matullahi idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah kalian tentang nikmatnya Allah yang mana dulu kalian asalnya adalah yang saling bermusuhan. Kemudian dengan diutusnya sang Nabi ini kalian menjadi orang yang bersatu padu, hati menjadi bersih, tidak ada penyakit penyakit hati yang mengotorinya, sehingga sehingga maju untuk mudah untuk rukun, sehingga mudah untuk bersatu dan Kedatangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan segala macam bentuk pemikiran yang berbeda-beda dari bentuk pemikiran yang di masa jahiliyah itu yang asalnya saling bermusuhan, saling rebutan satu sama lain dengan diutusnya sang nabi, mereka pun semuanya menjadi bersatu padu. Laqad alal mu'minina izaa'at fihim rasuula. Sungguh Allah Subhanahu taala telah memberikan Nekmat yang agung kepada orang-orang beriman Yang mana Allah nekmatnya mengutus kepada mereka seorang Rasul Yang membacakan kitab, membersihkan mereka Dan hendaknya kita ketahui bahwasanya Jalan daripada Sayyidina Rasulullah SAW sudah begitu jelas Kita mesti merenung bagaimana tingkah laku Rasulullah Ucapan Rasulullah SAW Tindak tanduknya, perbuatannya setapak demi setapak kalau kita lihat semuanya itu adalah menjadi uswatun hasanah suri tauladan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, yang bagus. Siapa yang bisa mengambilnya? Limangkana kana yarjullaha Wal-yawmal akhir Itulah orang yang di dalam batinnya Terdapat pengharapan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengharapkan kebaikan kelak di hari kiamat Dan banyak mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanyalah orang yang menginginkan kebaikan Di dunia dan di akhirat Bisa mencontoh gerak-gerik dan akhlak Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Intinya kita masih berada di saat-saat akhir di bulan Muharram ini ada satu peristiwa yang sangat penting yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah yang penuh dengan pelajaran. Hendaknya pelajaran-pelajaran tersebut kita letakkan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi siapa saja yang kita kasihi, kita letakkan sebagai panduan di dalam hidup kita ini. Sebab betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah itu beliau misi utamanya adalah menyatukan hati umat. Padahal ketika di Mekah beliau diusir. Seorang diri keluar dari Mekah yang disertai dengan Abu Bakar al-Siddiq. radhiyallahu anhu wa'ani sahabati ajma'in. Beliau disertai dengan sang sahabat ini tadi. Tetapi... Diusirnya beliau dari Mekah hingga hijrah ke Madinah Bukanlah Suatu hal yang akhir bagi Rasul SAW Bukanlah suatu hal yang final bagi Nabi Muhammad SAW Tetapi di situ beliau membuat Sebuah kelompok umat Yang pada akhirnya nanti akan memasuki Memenaklukkan kota Mekah Sebagai para mujahid Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu SWT Memasuki Mekah dari segala penjuru dan kemudian yang asalnya kota Mekah pada pecah orangnya pada tidak rukun dengan adanya Rasulullah semua segala macam bentuk pemikiran jahiliah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganti menjadi jiwa yang beradab jiwa yang bermoral sehingga mau untuk bersatu mau untuk menyatukan suara Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr idza ja an-nasrullahi wal fath waraitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja semuanya berbondong-bondong pada masuk ke dalam agama Islam dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati ini dengan adanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ketika Rasulullah waktu hijrah ada permusuhan yang sudah terjadi bertahun-tahun enggak pernah selesai-selesai antara Bani Aus dan Khazraj dipersatukan misi pertama ketika datang meskipun beliau di tanah yang enggak pernah dikenalnya itu di daerah Madinah beliau menyatukan dua suku suku Aus dan Khazraj sehingga mereka disebut sebagai golongan Anshar kemudian setelah itu datanglah pengikut-pengikut beliau dari kota Madinah dan dipersaudarakan pula dengan Orang-orang ansur ini sehingga disebutlah kalangan muhajirin dan kalangan ansur Kita lihat bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW Menjadikan umat ini yang beliau inginkan adalah menjadi umat yang bersatu Yang pada asalnya adalah umat yang terpecah belah Bahkan di dalam hidupnya untuk menyatukan umat ini beliau adalah contoh yang paling agung dan begitu juga madrasah pengkaderan Rasulullah kepada para sahabatnya melahirkan sosok-sosok yang agung keluar dari hasil didikan Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan begitu juga Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, dan masih banyak dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lihat orang-orang yang hasil didikan Nabi Muhammad SAW Suatu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bersepakat untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu setelah tiba di pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar yang lebih tua menampakkan akhlaknya kepada Sayyidina Ali bertawadhu kepada beliau mengatakan wahai Ali, engkau adalah misananya Rasulullah, masuklah engkau ke dalam rumah ini terlebih dahulu. Sayyidina Ali menampakkan akhlaknya. Beliau mengatakan, bagaimana mungkin aku akan masuk ke dalam rumah ini terlebih dahulu, wahai Abu Bakar? Sedangkan Allah telah berfirman mengenai dirimu, Saniasnaini, orang yang kedua ishuma filgar di dalam peristiwa Hijrah, di kalatat kalah keduanya berada di dalam goa, iskhalalisahibihilatazan, inna Allah mana. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang dimaksud ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Nasrul Quran, jangan engkau sedih sesungguhnya Allah bersama kita. Katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Sayyidina Ali, bagaimana aku tidak mendahulukan dirimu untuk memasuki ke dalam rumahnya Rasulullah sedangkan Allah telah mengucapkan Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an Wajudimu nato'ama ala hubihi miskinan wajatiman wa asirah. Allah banggakan dirimu ketika kalian keluargamu engkau dan Sayyidatun Fatimah memberikan makan kepada orang miskin tawanan dan itu adalah kisah yang sangat terkenal sekali. Masing-masing kalau kita lihat saling bertawabu, enggak saling menjelekkan, bahkan enggak ada permusuhan di antara para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sampai di situ enggak Sayyidina Ali malah mengatakan wahai Abu Bakar bukankah engkau tahu Rasulullah pernah mengatakan tentang keutamaanmu seandainya iman seluruh umat ini ditaruh di satu timbangan dan iman Abu Bakar As-Siddiq ditaruh di satu timbangan yang lain pasti yang paling berat dan paling unggul adalah imannya Abu Bakar Al Siddiq dengan perasaan tersipu malu Abu Bakar Al Siddiq mengatakan wahai Ali Bagaimana aku tidak aku tidak mendahulukanmu masuk ke dalam rumah sedangkan Rasulullah saw telah mengatakan tentang dirimu ketika di hari Khairar yang di mana saat itu ada saat yang paling penting Rasulullah mengatakan hari ini akan aku serahkan bendera perang ini kepada orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya kemudian beliau menunjuk dimanakah Ali. Ini adalah menunjukkan tentang keutamaanmu Mereka saling mendahulukan satu sama lain Sampai pada akhirnya turunlah Jibril salam Memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Coba engkau dekat wahai Muhammad Ada dua sahabatmu yang saling berbicara Mereka enggan mau Enggan untuk masuk ke dalam rumahmu ini Coba engkau lihat apa pembicaraan mereka Setelah Rasulullah mendengarkan pembicaraan mereka Beliau memegang tangan keduanya Yang satu ditaruh sebelah kanan Yang satu sebelah kiri kemudian keduanya digandeng masuk ke bersama-sama ke dalam rumahnya Rasulullah SAW beliau mengatakan inilah nanti kita akan dikumpulkan begini caranya kita akan bersama-sama masuk ke dalam akhiratnya Allah kelak di hari kiamat bagi kita adalah untuk mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW menyatukan hati lihat ini ditiru para ulama orang-orang soleh para salaf kita Sehingga kalau hati itu bersatu, berkumpul pada satu orang, menyatu, tidak ada perpecahan. Tentu saja doa tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin doa kita enggak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya kalau hati bersatu itulah jawabannya. Maka doa tidak akan ditolak oleh Allah. Doa orang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ajarannya Rasulullah SAW yang menyatukan diantara umat Islam ini. Sehingga yang paling penting di dalam hidup ini. Dan termasuk ajarannya Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ajarannya Rasulullah. Ajarannya para sahabat. Dan ajarannya para aslafunah solehin. Untuk hidup rukun. Saling membantu satu sama lain. Untuk saling bersatu. Dan demikianlah ajarannya Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah yang dapat saya terjemahkan. وصلى الله على سيدنا محمد وساعبه السلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين، صل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأن خير الوارثين اللهم بحرمة الصلاة عليه جعلنا جمعا بصلات عليه من الفائزين. وعلى حوضه الكوثر من الواردين الشاربين سنته وجماعته متبعين وحشنا معشرة وادخلنا مدخله يا أرحم الراحمين اللهم اخفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اخفر لنا وارحمنا وسامحنا وطب علينا يا الله اللهم طهر قلوبنا وزكي أنفسنا واختم بالصالحات أعمالنا على حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وقض الدين عن المدينين وارحم عبادك المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز ويا غفار ويا أرحم الراحمين على هذه النية بحرمة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم بحرمة الفاتحة في السلفان رجاء منزلب تقبل دعانا ورسولنا برحمة كارحمن رحمي. صلى الله على سيدنا محمد سلم السلام ربي خلق ما الحمد لله رب العالمين الحمد لله.